Морські зірки та інші голкошкірі Морська зірка – морське безхребетне, яке має від 5 до 40 кінцівок. До голкошкірих належать також морські лілії, офіури, морські їжаки та голотурії. Усі голкошкірі живуть у морі. Щоправда, офіури і морські лілії найчастіше живуть на великих глибинах. А морські зірки та їжаки віддають перевагу мілководдю. Її голки насправді є не що інше, як складові вапнякового скелета. Відомо біля 1700 видів морських зірок. Розміри їх коливаються від 1 см до 1 метра. Спосіб пересування. За допомогою присосок морська зірка може рухатись у будь-якому напрямі. Морські зірки споживають дрібну живність, зокрема рибу і черв'яків. А також можуть розкривати мушлі морських гребінців та інших двостулкових молюсків. Обвивши мушлю променями, морська зірка притискує стулки потужними присосками і поволі розтягує їх. Потім вона проштовхує в утворену щілину свій шлунок, щоб перетравити ніжний вміст мушлі. Молодь Морські зірки не спарюються, а випускають яйцеклітини – та сперматозоїди у воду, де й відбувається запліднення. Личинки морських зірок схожі на пухерці. У них немає кінцівок, і живуть вони не на дні, а в товщі води, що сприяє широкому їх розселенню. Підростаючи, личинка змінює форму, а потім зазнає метаморфози або перетворення і стає дорослою твариною. Граціозні родичі Офіури зовні схожі на морських зірок, але промені у них тонші і явно відокремлені від центрального диска. Деякі офіури ловлять кінцівками морських тварин, але більшість просто поглинає мул, перетравлюючи мініатюрних істот, які живуть у ньому. У голотурій рот обрамлений вінчиком щупальців, які відсіджують з води поживу. Так само живляться і деякі морські їжаки. Ілюстрації. Симетрична зірка Як і всі голкошкірі, морські зірки ніби складені з однакових частин. У них немає голови і мозку, хоч вони не позбавлені примітивної нервової системи. Рот у морських зірок розміщений унизу. Звичайна морська зірка має 5 променів. Утрачений промінь з часом відростає знову. Рот і шлунок Рот морської зірки розміщений на нижній частині тіла, з'єднаний просто зі шлунком. М'які присоски. На променях розміщені ряди циліндричних ніжок з присосками на кінцях. Морська зірка перетравлює мідію, вивернувши шлунок на виворіт і проштовхнувши його в мушлю. Голотурії виростають до 50 см завдовжки. Їх ніжки мають присоски. В офіур присосок немає. Вони пересуваються, підтягуючись на своїх довгих променях. Цей вид морських їжаків, який виростає до 8 см, вкритий гострими шипами, живиться водоростями. Серцеподібні морські їжаки, вкриті короткими гнучкими голками, зазвичай лежать на дні, напівзарившись у пісок чи мул.